На столі з'явилась воскова свічка, чаша з якимось порошком та кілька фотографій. Жезл повільно пройшовся над полум'ям свічки. Моє серце застукотіло часто-часто. Спершу я його чув, але потім низький стогін прокотився понад світом, і згасив у ньому всі звуки. Стогін похоронного дзвону, який зрушив реальність з її підмурівка, що досі видавався таким непохитним, змусив її тремтіти і плавитися, розтоплюватися, спливаючи подібно свічці на столі. Я знав, що то за фото. «Я здогадувався, що зараз повинно відбутися».